أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي arsala rasulahu bil wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ashhadu an la ilaha la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amin subhanaka rabbana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wabihaddhihi al-qur'an rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd insha'allah bitasambuh kuliah berkaitan dengan iman, ukun hakikat dan dalil-dalilnya. Khususnya saya untuk surat 26 bahagian ketiga tauhid asma wa sifat. Pengertian tauhid asma wa sifat secara lengkap ialah dengan jazam bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, suci bersih daripada segala sifat-sifat kekurangan. Sifat sifat Allah tidak menyulpai sifat-sifat makhluk. Dalam akidah kita dalam akidah kita isbatkan iaitu menetapkan bahawa bagi Allah nama-nama dan sifat sifat yang Allah sendiri menetapkannya di dalam Al-Quran Karim bagi zat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya bagi Allah di dalam hadis tanpa mengubah lafaz yakni kalimah dan pengertiannya tanpa mentaktilkan yakni mengingkarinya umpama menafikan semua nama Allah atau sifat Allah ataupun sebahagiannya tanpa mentaktilkannya yakni menetapkan kaifiatnya dengan menentukan hakikatnya dan menetapkan cara-cara tertentu bagi Allah tanpa Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk Daripada pengertian ini jelaslah bahawa Tauhid, asma' wa sifat ini Berdasarkan kepada tiga asas Siapa yang menyelewek daripada asas ini Sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah Di segi asma' yang ada nama dan sifat-sifat Ketiga-tiga asas itu ialah Pertama, menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada menyerupai makhluk dan daripada sifat kekurangan yang kedua beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam al-Quranul Karim dan hadis syarif hadis yang mulia maksudnya tanpa mengurat mengubah dan mentaktilkannya yang ketiga menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiat dan bentuk-bentuk dan bentuk sifat-sifat itu jadi hari ini sambungan daripada tauhid uluhiyah rububiyah. Hari ini kita masuk dalam bab tauhid asma wa sifat. Jadi maksud dia aa, maksudnya berintiqat yakin. Kita berintiqat yang maksudnya kita berpegang, kita yakin bahawa Allah Subhanahu taala bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Jadi Allah Taala itu sifat dia sempurna. Manusia, makhluk ni tak sempurna. Suci bersih sebab tu kita selalu Bertasbir kepada Allah Subhanahu SubhanAllah Itu maksudnya kita mensucikan Allah Di samping itu juga dikata Allah Ta'ala tu Tidak menyupai makhluk ha, Lagu mana jangan tanya Jangan dikata Yakin bahawa nama-nama Allah itu Semuanya yang telah ditetapkan oleh Allah Allah Ta'ala Yang memberi nama itu Bukan manusia Bukan Nabi ya Bukan Nabi yang bagi nama Allah Allah Ta'ala yang bagi nama Allah Ta'ala sendiri Nama sifat dia Rasulullah diberitahu dan Rasulullah tak ubah satu Rasulullah cerita pula kepada sahabat-sahabat sahabat-sahabat cerita kepada tabi'in, tabi'in cerita kepada tabi'in-tabi'in hinggalah sampai ke hari ini Aduh. jadi Allah, sifat Rasulullah ni dia tak ubah dia tak ubah, dia tak mentaktirkannya iaitu mengingkarinya dia tidak menepikan dan seterusnya dia tidak menetapkan kaifiat tanpa menetapkan kaifiat kaifiat ni mesti cari cari-cara Ha, macam mana cara jadi cara tu seperti bani ada za oleh ammah kita tak leh dapat macam mana manusia ni tak leh fikir cara-cara tak leh fikir yang yang Allah tak taala bagi tahu itulah kan? ha, tu jangan kita banda-bandah ubah ha, ah begini begini cara ha, ah jadi dekat situ ah ha, siapa daripada situ dia kata asas kepada tauhid asma wa sifat Tujuan tujuannya yang pertama untuk sucikan amba Uh, daripada menyerupai makhluk Dan daripada sifat kekeluangan uh, Jadi uh, Kita tak boleh rasa Allah Ta'ala tu kurang Kena sucikan Allah Sebab tu Allah Ta'ala dah bagi dah Obat-obat untuk kita sucikan Allah Contohnya subhan Allah uh, Kalau rasa syaitan datang Nak usik kita Alhamdulillah uh, Sebab jabat syaitan itu Ditandas Sebab tu tandas tu yang masih lama sangat yang ada orang-orang pandang lama je ya, Buat apa tu Ada yang bati sahabah lah, kan? Habis sahabah Dua kalau tu buat sahabah Sahabah Melayu se Sahabah Inggeris se lah. Habis Tak boleh ha. lah Jadi Menyuci ke Allah Subhanallah ha. Jadi kalau rasa macam mana Kalau datang yang mana tak yang bodoh ni Atau pukul yang tak betul Macam mana betul Allah Cepat-cepat ha. Auzubillah minasyarakat Jangan biar Jangan biar Jangan biar dia ya. macam mana Jangan fikir macam mana Lama-lama jadi gila hmm. ha, Gila tu Tak layak dapat subsidi ha, Jadi Jangan fikir macam mana Kalau mari je berasa ha, Cepat-cepat beristighfar kepada Allah SWT Allah dia Subhanallah Alhamdulillah ha, Jadi tu Jadi yang kedua dia kata Beriman dengan nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Di dalam Al-Quran Ah, ha, Maksudnya untuk beriman Ha, jadi kita beriman dengan nama Allah Contohnya nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Ya maha Pemurah, Lagi maha mengasihani Sebab kita Bila kita menda'a kan Kita sebut Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Azim Ya Ghafur Ya Syakur Panjang-panjang kita sebut kan? Ya apa ni Ya Muka Kabir Boleh? Ha, boleh sebut nama Allah Nak sebut 99 tu sebut kan Alayat ha, Boleh sebut Alhamdulillah. Ha, sebut nama-nama Allah. Ha, jadi dalam Quran dah sebut semua tu, dan hadis sebut, dan menurut wayak nama Allah ni lebih pada tu. Tapi dalam hadis sebut 99 Allah alam dah tu. Yang ketiga menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiat. Ha untuk menghapuskan perasaan ingin tahu macam mana macam mana itu. Dia cara dia tahu sifat Allah Ar-Rahman. Al Allah tu Maha penyayang. Macam mana jangan fikir. Penyayangnya Allah tengok diri kita dah. Ha kita ni bukan lebaz sangat laluan pagi dapat oksigen. Ha. walaupun telah karbon dioksida apa dapat oksigen juga. Ha. tak minta hujan dapat hujan. Ha cuaca dapat rezeki yang kita dapat. Ha ada bentuk sifat-sifat itu sifat-sifat eh? Asas pertama menyucikan sifat-sifat uh, Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Asas ini berdasarkan firman Allah, laisa ka auzubillahi minasyaitanir rajim tidak kemثله syai'un wa huwa as-sami'ul tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dia adalah amat mendengar lagi amat melihat jadi Allah taala beritahu tak ada satu pun yang menyerupai dengan dia ah itu dan berdasarkan firman-Nya fala tadribu lillahi absa maka janganlah kamu mengada sekutu-sekutu bagi Allah ada Dia Allah taala ni tak boleh kita adakan sekutu ah ha, skutu baik di segi patung ke skutu di segi kuasa ke ah ha, skutu di segi apa je apa-apa saja, apa -apa saja pendamping ke ah ha, adolat dia gunakan pendamping tangkal lah dan sebagainya iman al-qutubi rahimahumullah alai dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan yang mesti kita intiqad dalam hal ini ialah Allah yang mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Ha, kita kena yakin. Ha, yakin bahawa Allah Taala tu Maha Mulia, Maha Tinggi. Ha, Allah Taala Maha Mulia. Semua nama nama Allah Maha Mulia. Kalau kita baca betul-betul tuan-tuan, akan datang gegaran ataupun aura Aural ha, ni sebut aural. Ah ha, rasa aura je. Ha, aura, eh? Sebut nama Malaysia pun ada aural ada Ada orang sebut nama bunga pun ada aural. Bunga ros Biasa bunga ruh dengan bunga teh ayam Lepas tu sebut elok, -elok bunga teh ayam ha, Bunga ruh Sebab tu nama kita ni pun ada aura Ah, ha, kalau itu sebut nama pemimpin juga ada, -ada aura kan Ah, ha, contoh ni dah contoh Jadi nama Allah Haa jadi mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mahal tinggi Tidak super sama sekali dengan makhluk Haa jangan kita bandingkan dengan makhluk Tak boleh Sifat-sifat makhluk pula tidak serupa sama sekali dengan sifat-sifat Allah Sifat-sifat yang sabit pada Allah Dan pada makhluk tidaklah serupa pada makna hakikatnya Kerana sifat-sifat Allah yang Qadim Bersalahan dengan sifat-sifat makhluk yang baru Yang baharu Qadim maksudnya kekal Qadim Manakala baharu ni aa, Kita ni baru Baru, baru hidup Tak lama lagi akan mati Orang lain boleh hidup Mati semua Aa, kita makan masih tadi pun Dah, dah ikut dalam petani, betul tak? Al-Wafatir alimahullah wa alaihi berkata Mana-mana zat tidaklah menyerupai zat Allah Mana-mana nama tidaklah menyerupai nama-nama Allah Mana-mana perbuatan tidaklah menyerupai perbuatan Allah Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah Kecuali dari segi bahasa sahaja yang menyerupai Bahasa suci zat Allah yang qadir Daripada menyerupai sifat-sifat makhluk yang baru begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat kodil pada zat yang baharu jadi aa, nama tidak serupa mana-mana nama tidak boleh menubuhi nama Allah maksudnya mana-mana zat tidak menyebuti zat zat Allah aa, yang pertama kita tak, tak, tak nampak ha, manusia nampak aa, tak nampak ada orang yang dia yang bertemu dia kata dia tidak akan salat selagi mana dia tak nampak tak dapat lihat zat Allah hebat dia ada orang ni tengok. Ah ha. ha, zaman no سيدنا Umar dipancang je orang-orang ni. Orang tanya banyak bab ni pancung Itu zaman سيدنا Umar lah. Ha, jadi ha, kita ni tuan-tuan, usah ke zat apa? Zat nasi daripada Allah Taala tu. Ha, kita makan nasi kerana zat dia. Dia bila? Ah ni zat, ini vitamin A, vitamin B, tu vitamin D. daripada nasi yang aku makan. Nasi yang kita makan, abu biji kita makan. Ha. Zat mana lah? Apatah lagi nak tanya Azab, wah Sebab ada seorang pemuda tu dia nak tanya T. Imam Saya beritahu macam dulu kan Tu Imam tu dia nak tanya Tu Imam dia nak test T. Imam Nak tanya T. Imam di mana Allah Tu Imam ni percaya sangat Cakap suruh iman pada Allah Iman kepada Allah, aku nak tanya, kat mana Allah Tapi yakin kat dia, T. Imam tak ada jawab Oh, tak ada Dia pergi tanya T. Imam, mana Allah T. Imam T. Imam senyap T. Imam tak ada jawab je T. Imam tak ada Tanya di mana Allah Dato' Imam kata Adat Allah di mana Dato' Imam kata gini-gini Dato' gini, Imam pernah ke rasa Allah Pernah ke beg Allah Pernah ke macam-macam Dato' Imam terdiam Dato' Imam tanya dia Amal dhaka Dato' Imam tanya dia di Ada ke? Ada ke mana akan? Tak mana akan? Kalau dia tetap di Dia tetap di atas Dia tetap tunjuk Nampak ada ke betul ke atas Alhamdulillah kata Amal dhaka betul ke di situ Menampak tidak ada ke kamu rasa akal tu rasa ada akal apa kita tak tahu kat mana apa lagi nak bercakap dekat apa akal tu makhluk, kan? makhluk yang Allah telah bagi kepada kita ada ke nafsu bila ya, dengq nafsu bila ana Allah nafsu nafsu makan oh nafsu makan boleh kita bagi nafsu makan kita boleh ada orang kalau bagi sedap awak remak tak ada nafsu ambil air nafsu saya dah makan Ha boleh Ambil tolong makan dia boleh Caranya pergi hospital kan Orang tu tak nak makan Saya makan lah. ada juga orang begitu Dia tak apa berapa-apa Makan orang pula Dia kalau pergi to hospital Dia tak nak makan Lepas orang sebenarnya Adab tu Adab ziarah. Arab Melaikan dia kata makan lah Saya tak lalu nak makan Supaya motivasi saya makan Tak apa Ni ada orang tak apa, apa Budak lain lah Budak Budak kan makan Berubuk depan orang sakit Berubu lima lah. Ha dia mudah dan limas seperti lima Tapi pergi kat sakit dan nak orang sakit nak apa dia? Oh kita malu kalau. Ha. Ada dia tu. Jadi, Jadi zahmat tak sama dengan zat tak tahu Tak tak menyempuri apa ni? Mana-mana zat tidaklah menyempuri zahmat. Mana-mana nama tidaklah menyempuri nama-nama Allah. Nama yang kita ambil tu kita pinjam pada. Nama contohnya Abubah. hamba. Hamba Allah. Ha sebab tu kita tak boleh bagi nama Allah pada manusia. Ha. nama Allah tak boleh nama Rahman tak boleh kena Abdul Rahman ha, Abdul kena letak hamba ha, walaupun nama dia Rahman Abdul Rahman tapi dia dia dia diambil nama Allah tapi sifat Allah tak boleh letak lagi ada pada dia ada orang nama Abdul Rahman hamba kepada yang maha penyayang tapi backhand macam-macam backhand nama backhand naram no back tak main kalau ha, bini lambat masak sikit Cukulong kebini Oh maaf Wala lambat masak oh, uh, Backing masa? Jadi itu Jadi dia kata situ uh, Masa mana perbuatan tidaklah menyukai perbuatan Allah Perbuatan manusia tak hampir walaupun dia pemurah. Dia nak sama lagi mana Dia pemurah untuk rezeki Allah nak lahir bagi kat dia uh, Contohnya kita lah Hussain buah dah. Oh, Bagusnya Pak Ali tu contohnya lah, Pak Ali Oh mahu. dia bagi semua Buat orang hutang kat orang siapa lalu ambil pengurahnya Pak Ali tak lah, dengan Pak bakal tak sama sikit pun sebab apa Pak Ali tu pokok orang bertang dia tu pokok orang bertang mah tak alat pinjam ke dia buah. pernah berdua dengan Pak Ali buat apa tu Pak Ali supaya ha. so, pokok orang bertang berbuah dah pokok orang bertang dia berbuah dengan ngeziah mah banyak pokok orang nak berbuah nah, tu. sebab tu pokok dia jangan kalah Selai daun tu nak keluar tu tak? Ada malaikat jaga tu tak? Sayang ni Allah ada makhluk Sebab tu nak keluar satu light daun tu cukup kombinasi dia Cahaya matahari cukup Oxygen cukup Carbon dioksida cukup Nitrogen cukup hidrogen, baga-bagainya cukup Mineral cukup Cukup segala-galanya Kalau tak cukup salah satu tu tak, tu tak keluar daun tu Begitu juga dah nak jadi buah tu daun dulu Betul tak? Daun, bunga, buah Tak begitu Haa Cuba kita, kita makan buah duyang tu Kalau boleh nak makan kulit, kulit, sudah. Haa, tengok, sebab tu hebatnya je Allah Allah, bila kita makan itu, ucap Alhamdulillah, dah ada lagi Naikmat pada kita, kita ucap Alhamdulillah Dapat pahala pula Allah Allah, hebat ha, tengok hebatnya kasih sayang Allah, dan manusia Manusia kalau pergi benda Orang tak terima kasih, eh, orang tak terima kasih Haa, kita Kalau pergi rektur, orang terima kasih kita lah. Haa, kita pergi rektur dia pun tak terima kasih temu pun tengok dia mujur bagi itu dia ha, kata mujur ada, ada jalan ada munat alulah tu ha ha dia saling balap ha mujur ada jalan ha. teruk bahagujan Allah yang khabir daripada bunyi begitu tu dah Itu lah. eh, itaqab demikian adalah itaqab ahli al-haq dan ahli sunnah warjabah ha. kita ni mengaku kita ni ahli sunnah warjabah tu duduk lah tu macam salah tak tak dia cerita-cerita dia nak masuk syurga dia kata dia nak tengok dia orang tanya dia dah lama masuk syurga nak buat apa dia ha, benar kita fikir begitu ha, kita lagi di tesco dahulu nak beli apa nak beli berat, ah, nak beli minyak, nak. Dan, kalau lagi syurga nak apa benda-benda sekali kalau dia masuk syurga ha, yang pertama kata dia nak tengok Allah ha, dia. Oh, betul sebab ni'mat boleh tengok Allah nak syurga yang kedua kata dia nak tengok nabi. benar tak boleh cerita-cerita nak tengok Labi kita ha, Alhamdulillah dia Pertiga-tiga nak tengok sahabat-sahabat eh, Nabi yang 4 tu khalifah tu macam mana kehebatan Abu Bakar sehingga Nabi kata apa, Abu Bakar ni iman dia tu melebihi iman yang lain-lain. Ha. Timba iman seluruh umat ni dengan iman Abu Bakar dan iman Umar. Yang kedua nak tengok kehebatan Saidina Umar. Umar ni orang hebat. Yang ketiga nak tengok bagaimana penyantunnya Saidina Uthman bin Affan. Yang keempat nak tengok channel ini Lepas nak tengok semua sahabat-sahabat lain Nak tengok imam Syafiq ni Lepas nak tengok-tengok-tengok Akhir sekali Dia tulis-tulis-tulis Dia tulis, tulis, tanya Layak tak aku ni masuk surga? Ha. Ha. Kita pernah fikir macam layak ha. Sebab tu Serinda Umar bin Al-Khattab Dia dalam bak masuk surga ni Dia alat dia dapat masuk Dan kalau dalam bak takut kena Dia rimbang takut orang lain masuk surga semua Dia tak nak masuk neraka ha. Sebab tu takut nak masuk neraka tu kita tahu tak ada apa Masalahnya kita takut, kita tak takut Dahlah yang pernah nak masuk syurga Takut nereka, budak dulu Ah Ya Zubillah Nak masuk syurga ni dah tak rasa apa Ah kan? jadi kita bimbang dengan cerita ni Biar ada cerita nak masuk syurga Takut nak masuk neraka. Haa, sebab takut pada neraka ni kira okey dah nasib Takut je Haa, takut Jadi dia kata, Sayyid Putul Rahimah Muhammad alaihi Dalam mentafsirkan ayat tadi berkata, fitrah manusia tak beriman seperti yang tersebut secara mudah, kerana Allah Tuhan yang menciptakan serupa dengan makhluk kerana Tuhan kerana Allah Tuhan yang menciptakan serupa dengan makhluk yang dia cipta kerana Allah jadi maksudnya sini, saya kutuk kata fitrah manusia ni nak pada Tuhan fitrah manusia ni dia akan tanya di mana Tuhan, siapa cipta bata anak, -anak kita akan tanya lah. ha, siapa cipta burung siapa cipta Jangan-jangan, ya, bodoh-bodoh. Jangan kita, jangan kita mangus ni, ya. jangan tanya banyak sangat. Bila kita mangus, dia tanya dia apa? Oh, dah habis apa dah? Siapa, siapa ciptanya? Ha, kita kena. Ya. Ha, sebab tu kita ni dah kalau tengok -kala langit kita pun, tengok langit. Benarlah kita tengok langit. Lah? Sebab tu alam yang ada pada kita ni. Sebab tu Allah Taala suruh dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, la'ayatin liuli al-albaab. Apa yang Tuhan cipta ni Boleh jadi orang ni boleh fikir Fikir Yang pertama fikir Yang kedua zikir ha, Isu dia sekarang nak fikir nak zikir Tengok pokok ha, Ingat pada Allah Tengok apa Tengok bukit Ingat pada Allah Tengok langit Tengok bunuh Tengok segala-galanya Ingat pada Allah Jadi kita tengok bukit tak lah. Kita tak pandai Orang buat bukit ha, Buat apa tu Pakcik Buat bukit takde. Pokok, pokok Kita ni pokok yang kita tanam Itu Bukan kita buah Kita tanam je Lalu kita buah dengan pokok Kedeku pula Dan pokok tu buah-buah Tak ada kita supaya buah tu Kita jual hasil dia banyak-banyak Kita pergi beli baju Letak baju ada Tak letak baju pun Alhamdulillah Allah ta'ala yang turunkan Ayubjam Bajut Neutral baju Bajut semua jadi Daun dia jadi baju Dan sebagainya Haa tu Kita kedeku bukan main ha, Jual pokok jual tan boleh seribu betul -betul. Boleh lima kali ribu je rambutan Tapi nak beli banyak kita sikit pun tu. Ha, Bukan kita lah lain Jadi termasuk dalam asas ini juga Pembersihan Allah daripada Setiap perkara yang bercanggah Dengan apa yang sifatkan Allah dan Rasul Jadi ha, kena bersihkan Allah ni daripada segala ha, Sebab tu kita ni tak boleh Tuan-tuan mengadakan sekutu Sebab kita takut tuan -tuan. dalam ibadat pun kita bimbang Sebab tu kalau kita semayakan Allah Sekutu pun tu Maksudnya kita tak terlaki pada Allah yang boleh beri uh, Dan lepas kita ni kalau makan ubat pun kena berhati Allah Mujur makan penado, kalau tidak ada kebah bagi lemak, wah syirik tu ah, Kena ucap Alhamdulillah ah, Alhamdulillah tu sebab tak haru penado tu wabak demam, Adakah kawan saya tak tahu? Main bowling tu kena pakai kasut lain uh, Main bowling tahu tak, kena makan kasut lain tu, irum, Tahu tu ilmu, tahu Sebab tu balik sedap tahu tu penting. Ha, tahu tahuz maya majmuah Allah dia alhamdulillah eh ha, tak tahu pun masalah yang bagi tahu eh tu jangan kita tengok mau muju go eh uh, muju makam ni bagi tidak lama dah sakit adik kata gitu macam waktu kita selalu apabila dia mati dia tanya sakit. sakit apa eh ha, buat tu dia kena ucap endarilah dah siapa umur dia oh dia sakit pinggang ni kalau dia ni sakit jantung macam-macam Kalau -macam. selalu kita fikir tadi bukan dekat tu mati dia, dah dah sebab dia mati sampai pakai gel tolo dia mati. Yang Lah ada sakit jantung dia mati. Ha? Di hospital, orang perang apa? Kalau pergi tadi jatuh okey terjatuh, kabel okay, kalau okay, tinggi. Okay, Cibani. Nabi dah letak matilah. So ada mati. Boleh hanya gitu tak? Dia mati tu sampai ajal. Itu orang mengaji tahu tak? Eh. Mati sebab tu sampai ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang kita lembut tinggal takut. Padahal yang ni kalau jatuh saya lah memang saya tengok tengah masa tiba-tiba galapu jatuh tengah makan tengah gambar. Innalillahi innailaihi rajiun. Allah menengok. Bapak eh saya pun mati. Maut itu akan Allah di segi sifat menuntut daripada muslim supaya menafikan ambah daripada beristeri. Ambah tak ada tak beristeri. Ada yang standing dengannya tak boleh kita mengajarkan nida, nidaah, nida. Nida ni sekutu. Anda tak, lah. tak boleh Lepas tu kita bimbang, Allah Ta'ala dah berhubungan Al-Quran Bagi kita, kita ambil undang-undang lain Haa itu, jadi kita takut Kita seolah-olah yang tak confident dengan Allah Subhanahu Wa Eh, Kita rasa tak confident dengan Allah Lepas kita kata, nampaklah ke mana Untuk kita ni ada kepelbagaian bangsa Dan bangsa tu siapa Ah ha, Kita kita pernah minta jadi Melayu Haa pernah minta jadi Melayu Ah, ha. muhjul jadi Melayu hmm. Haa, pernah minta jadi Melayu tak boleh saya lah nak minta ah, itu Sebab tu Melayu, Cina, India Atau rumah mahala cipta semua Ah, ha. jadi rumah mahala cipta dia tahu Ah, ha. Haa macam kita je Kereta pula-pula kereta Kita boleh tengok pula ke depan bagaimana Kereta Ferrari buatan Itali Kereta Honda buatan Jepun Kereta Ezra buatan Malaysia Banyak kereta Hyundai buatan Korea Banyak kereta Cina ke Eh boleh-boleh ada pula boleh isi minyak di Pedrona Walaupun kereta tu lain-lain katup ni kereta Cina kena bawa lah stesen minyak boleh Cina kena bawa tolak satu di Sikamat kau untuk kereta Cina saja. Ah hmm. pada di jalan di tu kereta tu kau untuk kereta pada Korea saja. Hmm. Tapi dalam bab hukum eh tak boleh Cina Melayu India. Maknanya kita kena faham siapa cipta? Allah Taala cipta. Ha, ah ya Ta Allah Taala cipta sama je saya dapat hati orang India dengan saya sama je dari segi dia ada hidung ha, dia ada bulu mata saya pada ada juga sebab saya kalau dengar student saya saya kata saya ni <coughs> masa kecil tu cute ha, cute cormel budak-budak ketawa kamu tak percaya ke saya masa kecil tu dah tu saya perasaan saya handsome sekali dalam kelas ni ha, saya kalau masuk kelas saya buat begitu saya dalam kelas ni yang paling handsome sekali aku Dah budak pun tahu. kenapa kamu tahu? kamu tengok aku tak handsome ada budak-budak ketawa ha, yang gelak tu menghina je kat bukan menghina saya menghina apa sebab saya ni diciptakan oleh Allah laqad khalaqnal khala, insana bi ahsari taqwim. Pas tu dia kata aku rasa ustaz aku budak ada dok ada dulu ustaz. Ah saya kata alhamdulillah aku berasa kau orang. Aku bimbang aku tak rasa aku ni orang. Pas tu aku dimaksa bahawa aku ni orang Islam. macam ah, begitu. Ah, jadi kalau kita berasa ya aku ni orang bukan orang orang. Nampak tak? Kalau orang orang aku buat pacak terak eh banyak saw padi. orang aku ni orang apa orang Islam. Awak Islam ada aturan. Kalau kita tak nak ambil muka undang undur Allah bodohlah kita. Allah smathbbang saya tak rata gini. Ha, itu isu. Ah ha, muka bodoh pasal bodoh dia. Mana tak cerdiklah Allah Ta'ala bagi kita cerdik. Ah delapan kepala penal ha, insan api ahsan takwil. Jadi dekat situ ah ha, ingat apa lagi? Ada yang boleh memberi syafaat ah tanpa keizinan dia. Batu syafaat ah ni yang boleh beri tolongan ni Allah Taala punya. Allah Taala beri pada orang. Belah. Dia boleh tolong orang tak sebab tu kita ni dalam bab doa janten ah ha, bab doa ni dia memang kita tak dapat nafikan doa ni ada tempat di mustajab contohnya di Mekah di Madinah ada tempat tapi satu lagi ada yang tak berapa perasaan doa ni mustajab tak mustajab doa itu bergantung kepada kesungguhan orang yang berdoa Ini kalau berdoa mak, ya Allah nak bagi ke tak nak bagi ke kepada ha, mulah ya Allah tak boleh gitu kalau ha, kena sungguh ya Allah Kuniakanlah yang Allah Kekuatan contohnya Tapi apabila oh, kita minta kekuatan kepada Allah nescaya Allah Ta'ala akan uji kita Juga menuntut daripada manusia Supaya menyucikan Allah Daripada segala sifat-sifat kekuangan Seperti tidur, lemah, penat, mati, jahil, Zalim, lalat, lupa, ngantuk dan sebagainya Memanglah kita kata kita nafi Allah Ta'ala tidur Habis itu Yang kita macam tak berapa yakinnya dengan Allah Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita baca Allah Ta'ala suruh kita baca Allah Ha, kita baca ayat kursi tiga kali ni baru tuan baca ayat kursi tiga kali ha, sebelum tidur insyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan jaga diri kita, jaga harta kita bahkan jaga koryak kita ha, jadi kita suruh satu koryak tu baca ayat kursi sebelum tidur, insyaAllah selamat tuan, tuan. ni, tu imam sendiri pun tak baca kalau tu imam lain, akulah <tuh>. ha, baca, baksyok nak tidur ha. ada orang baca kulah-kul je, kul tidur <tuh>. <tuk> lemah, ha, lemah, kita tak kata Allah tak ada lemah, tapi seolah-olah kita anggap Allah ha, tak ada lemah tak anggap Allah ada lemah kalau kata Allah kata, oh, tak ada lemah, bawah lah oh, tu macam buat perhimpunan agung siapa yang mengatakan Allah tak ada lemah tapi, dek kemu yang mengatakan Allah tak ada lemah, buat Allah tak ada ikut hukum Allah, ha, nampak lagi <tuk> apa nama ni, mati Allah ah, tak mati, jahil lepas tu kita bimbang satu kita ni Anggap Allah terjahil ha, Alhamdulillah Zalib ha, Sebab tu ada orang yang mahu ni Alhamdulillah min -zale. Dia maulak ke Tuhan Setelah banjir berlaku ha, Bila banjir berlaku dia kata Tuhan nak adil Allah sebab, ha, Banjir dah dah Allah tak uji Sebab tu alam ni dia ingat ha, Ingat Tuhan zalim Lalai, rupa, mengantik dan sebagainya Asas kenapa dia kata memadai dengan nama-nama Memadari dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Sekadar yang disebut dalam Al-Quran dan al hadis Asas ini menuntut daripada Muslim Supaya merasai cukup dengan nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah sekadar mana yang disebut di dalam Al-Quran dan al hadis Kerana nama-nama dan sifat-sifat itu sahabatnya daripada Allah dan Rasulnya Bukan melalui pemikiran manusia Jadi kita nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadith itu Kita yakin, beriman Jangan randang-randang kita Banyak tu je tak boleh Haa Kalau ada banyak lagi, Abang anak-anak tahu Baca manusia ni Banyak dia fikir yang bukan-bukan Contohnya Dia nak fikir tentang Cowboy dan kodak Allah Tak mampu tuan-tuan Sebab apa? Rank kita ni kecil sangat Macam komputer juga Rank kecil nak masuk besar Jadi jeng Haa Tak boleh fikir tuan-tuan Haa Jadi Rank kecil tuan-tuan Macam komputer kita juga Rank kecil nak masuk mana besar Dia boleh Kodak nak kodak Allah Dia besar Abang tanggal beri sikit je supaya kita tahu Haa, ni orang fikir lah, lagu mana Lagu mana, lagu Akhir mana Akhir-akhir jadi gibe Macam kompitalah jam ha, tu jangan tu fikir Mata kita pun tengah beri edisi terhak kata. Dah tak terhak, boleh nampak terhak Apabila umur dua terhak lagi tengah. Ah. Lain ni, bulat-bulat Maka nak, Abang, sebab Banyak orang main kok kurang keras lah. Tapi kita kena berhati-hati orang tu Tak makan dalam kita ni Kita kena tengok kok ada ko i e -E tu i e tu yang ada something kan? sebab ada seorang ulama tu kata faktor budak-budak kita ini jadi kurang malu sebab ada mungkin bakal sesuatu yang menyebabkan ni lah jadi kurang malu kan jadi tak berlalu dulu pusat ni tu pusat Islam je nampak satu je pusat Islam dekat KL dulu ni omah, pusat Islam tak payah kita mengingat satu family satu, family store banyak pusat Ha, kita get eh, pusat Kita <guluh> oh, tengok tu Allah Alam lah eh. Jadi dia kata kerana nama-nama itu ha, Bukan pemikiran manusia Dengan demikian kita tidak boleh menyifatkan Allah Melainkan dengan sifat-sifat yang Allah Dan Rasulullah SAW telah tetapkan Apa yang ada dalam Quran Dan hadis itulah Juga tidak boleh kita menamakan Allah Kecuali dengan nama yang Allah dan Rasulullah SAW telah tetapkan Jangan kita namakan Allah dengan nama yang lain Aa, kerana Allah lebih mengetahui tentang zatnya sifat-sifatnya dan nama-namanya firman Allah antum a'lamu amri Apakah kamu lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui tentang kita ni dalam dalam bab ni aa, dalam bab undang-undang dia tanya takkan kita lebih tahu. Suatu berapa tak menyalah masalah Ibnu Taimiyah kata apa tuan-tuan? Ibnu Taimiyah kata lamalah. Eh kami tamam bukan Ibnu Taimiyah Uh, Jamaluddin Al-Afuran kata apa? Sebab apa Umar Islam mundur Dia kata sebab umat Islam tak ikut Islam uh, Kitab Quran bukan setakat untuk baca Untuk hayati tu, tu. Kena kaji tu. Quran ni kena kaji uh, Tapi kita ini Baca Quran bukan main, lagu, Berlagu bukan main, bagus lah berlagu Baca Tapi sepah baca tak ikut uh, Ibarat kata Menanggaya lah Jadi Adakah kita lebih tahu daripada Allah, Sebab Allah emas tak ada yang pergi tahu dah ha, Contohnya begini Kita kena yakin ha, Hudut katakan ha, Mencuri potong tangan Nak pergi ke potong tangan tu Bukan mencuri tu ke potong tangan tu Kena bicara dulu Kalau kita tengok bicara riwat tu pun Sampai hari ni dah habis dekat-dekat Bukan senang ada hukum Kalau kita tengok So aku bicara riwat, bicara rasuah Empat tahun tak habis, habis 10 tahun tak selesai hari. Dan tu dalam undang-undang Islam tuan-tuan Membebaskan orang yang tidak bersalah Membebaskan orang yang bersalah Lebih baik daripada menjatuhkan hukum Kepada orang yang tidak bersalah Contohnya dia tu bersalah Tapi bicara-bicara tak dapat bukti Jadi dia Dia, aa, dia tak boleh jatuhkan hukum Okey supaya dia ingat, Banyak berlaku dalam jalan Islam tuan-tuan Jadi itu Dan yang boleh betul sekali tuan-tuan Undang-undang Islam ni Akan menjatuhkan keberkatan aa, Berkat Kita kan nak berkat Makan kita Kita makanlah Kita nak lazat betul tak? Lazat Lepas tu Berzat Lepas tu berkat lah Ha tiga kala kan? Kalau kita makan ha, lazat Sedap Yang kedua Berzat Makanan kita tu ada rezat Yang ketiga Kita nak makanan kita tu berkah. Lepas kita baca doa Allahumma barikana Fi ma razaqtana Wakil yang a'zabanna Dalam doa Tak ada doa fitn Contohnya kita buka puasa lah. Kita baca doa Allahumma lakasum tu Wabika amantu Wa ala rizkika abtortu Ya Allah Allahumma lakasum tu Aku puasakan engkau ya Allah ah ha, Puasakan engkau tu tawhid dia ha, Allahumma lakasum tu Wa bika amantu ha, Aku berbuka dengan engkau Kana tawhid Wa ala rizkika Aku berbuka ha, dengan rizki yang kau bagi dia ha, Tauhid dia Wa ala rizkika abtortu Dengan rizki yang kau bagi aku dapat berbuka Tengok unsur tawhid dalam Berbuka puasa tu apa, ha, ha, Kalau tak lihat tak ada Masa tahu eh Tak ada Allah Kalau beri kuasa Tak ada beri riski Tak boleh buka kuasa Kita Telah radio Itu pun telah radio Sedat telah radio Riski ya? Sedat menang Telah radio Sebab tu dalam syurga ni, Ada beberapa perkara Yang Allah tak alam bagi Bukan serupa manusia. Yang pertama Di syurga ni Allah tak alam bagi apa? Makan sedat Sebab manusia ni Kan suka makan Ni Dengar wati sana sedak di rombau Pagi-pagi pergi, kita macam seti je Matang lebih di lah waktu ini No, rombau tu Lagian pergi rombau apa, -apa. Dengar wati sana sedak sana. Tarik, Tarik sedak di manting pergi Gila pergi naik serta Berminyak 20 ria Jadi tu Tapi berarti yang pertama Allah akan nak ha, Makan sedak dalam segi. Yang kedua Allah akan nak bagi apa dalam surga ha, Bagi apa bagi perempuan-perempuan yang cantik. Sebab manusia ni suka pada seks dekat. Betul? Depa fikir has seks apa kata dekat Ali tu apa? Pakai dekat Ali juga mesti dekat ke masjid. Kadang-kadang cik kata Ali ni forwat. Forwat. Tu apa? Supaya abele pergi ke masjid gagah dan perkasa. Ah Pak kata dekat Ali juga bukan main. 4 biji sehari. Tapi nakgi sejid. Ah teh dekat sini dah pakai dengar kan aa, yang ketiga Malaysia ni suka pakai mak tu dalam syurga tu ah istabrot dalam bahasa yang kita baca dalam surah-surah apa tu Allahumma salli Allah. Muhammad lupa padahal baru tunggu gitu tadi tu lupa dah muhit Allah Allah fikir banyak makan apa nah nanti saya aku nak hisap ah apa dia ah yang ketiga makan sebab Malaysia ni kan suka buat pakaian ah suka makan semak-semak kan. Uh, orang bau-bau dalam ni. Uh, pakai semak. Orang lelaki suku juga pakai semak. Uh, uh, uh, uh, kereta kereta boleh boleh. Ah berkilat je. Ha. Itulah Tak ada kata salah apa. Ah kereta suku ni. Wai suku kereta berkilat dengan kereta kotor. Walaupun kereta dia kotor tapi dia suku kereta berkilat. Nak naik. Ah uh, itu sifat manusia. Yang keempat di syurga ni uh, satu lembar lagi yang keempat Dapat malih Allah, Haa tu Haa tu nekmat tu Lepas tu rezeki Nekmat Allah tak cipta syurga ni pun Ada Tapi tak sama Maksudnya Kita lah manusia tu suka Sebab tu manusia ni makar manusia suka Haa sebab tu makar Allah Kita ni kalau bak makar Allah Orang makan kan Makan pula lah ustaz Haa okay. ha, Saya tak tahu lain saya tahu lah Haa sekiranya tuan-tuan Kita habis hanya Abdullah telah menyatakan bahawa Allah lebih mengetahui dan rasulnya ada yang benar dan di akhir mana baginda tidak menjelaskan malaikat apa yang diwahyukan nabi ini jelaskan apa yang diwahyukan pada dia. Wa ma yatku an-hawatin huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap sesium. Nabi cakap apa yang diwahyukan pada dia saja. Berhubung dengan nama Allah dan sifat Allah baik dari segi lafzi mahupun dari segi isbat wajib diserahkan kepada Allah dan rasul. Jangan kita tanya banyak. Dan apa nama Allah begini jangan tanya. Tanya pun tak ada uh, orang nak jawab Jangan tanya pelik-pelik lah. Why, why, why Tanya bukan soalan SPM uh. Imam Ahmad, rahimah Allah berkata Tidak boleh kita menyifat menyifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat Yang telah ditetapkan oleh dia sendiri Di dalam Al-Quran Dan Rasulnya di dalam Al-Hadis Tidak lebih daripada itu Jadi, Rahman Allah Allah, Allah Ta'ala At-Mah Tak boleh kita uh, Tak kata begini begini, kita ikut jadi nak tahu tu kita kena ngaji. Kena ngaji, kena ngaji hadis Nabi. Sebab tu hadis ni tuan-tuan dia uh, induk pada ilmu. Induk pada ilmu, agama tu pada hadis. Sebab tu kita bila kita nak sembahyanglah Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Nabi tu dia tengok Nabi sembahyang. Ah ha, tiba-tiba kata orang ini dia sembahyang ikut dang. Ada orang, kita tak payah pergi jalan Takbir pun banyak jenis Banyak variasi takbir Ada yang takbir Takbir Nabi macam mana? Pernah tak kita pergi, macam mana takbir Nabi? Kita kalau boleh tenang balai Macam David Beckham tu bukan main, gaya Baju nombor pun aku baca Macam baju David Beckham tu yang budak-budak kita ramai Yang tak letih bahasa tu Pakai baju nombor tujuh ni baju, baju kasbok yang 50 50 lah Kasbok dia pakai game game game benda apa kau sebut. Pak tu belakang tu nama jirak dah Pak Jirak. Jirak pakai baju nombor berapa nombor 4 ah. Tahu tak tahu? Nombor 4 nombor 4. Tapi pengetahuan tuan-tuan jirak ni pakai baju nombor 4. Lepas tu nama jirak, jerak. Jerak ke jirak atau jerak? Nombor 4 dia depan kau oh Ho, pakai baju. Dia dah haram-haram. Tapi sekarang ni okeylah sikit Liverpool pakai estetnik satu. Ah oh tahu belaka ustaz. Uh, sebab saya sengaja tahu tu untuk lawan belajar-belajar. Ah uh, itu yang kita ni tak ikut je oh, Allah buat. Baik kita Nabi kia macam mana cara Nabi sujud? Macam mana cara Nabi rokok? Macam mana cara Nabi eh, tidak Macam mana? Ah. Uh, ah uh, berfikir-fikir macam mana? Arti ada datang masa anak belajar, mesti nak tahu je. Walaupun uh, pun kalau nak akit bukan main tahu macam mana? beli buku tu bukan main banyak. Pi hmm. buat je dia. <laughs> Astaghfirullah azim. Uh, Bulih buku apa? Astaghfirullah azim. Ah, uh, ini lebar tu tidak boleh kita menyipatkan amrah malaikat dengan sifatnya okay. akib. bin Muhammad guru Imam Al-Bukhari berkata, barang siapa menyerupkan Allah dengan makhluknya, ia menjadi kafir. Uh, tak boleh menyumpahkan Allah dengan makhluk. Uh, ini kafir. Barang siapa mengingkari apa yang disifatkan kepada Allah akan zatnya atau yang disifatkan oleh Rasulnya Ia menjadi kafir juga ha, Ini yang kita Bagaimana siapa mengikalkan apa yang disifatkan oleh Allah Akan zatnya Apa yang disifatkan oleh Allah sendiri akan zatnya Dan oleh Rasulnya Tidak ada penyumpahan sama sekali dengan makhluk Kita tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk Tak boleh sama sekali Sebab itu Agama-agama lain yang mengadakan Tuhan-Tuhan itu Batal semua Sebab itu kita Aa, bila kita mengucap dua kalimah syahadah Ashadu an ilaha illallah Tiada Tuhan Yang layak di semua Melainkan Allah La ilaha illallah Sebab tu tentu kalau datang wasuah Biasalah syaitan ni syaitan ni datang aa, Macam mana muka Tuhan aa, Waktu tu Auzubillah cepat-cepat lah Jangan layak Apabila tanya-tanya Mengucap La ilaha illallah Hilang ha, syaitan Lepas tu mari pulak Mari ni mana kerja mari Ha, ini kena lawa buat kita ni pendekar Kena ha, lawa Ma, eh, Macam mana? La ilaha illallah syaitan lari Dengok? Ha, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya banyak sikir pada dia Ni duduk layar macam mana Tuhan? Ha, Berapa tu jen Tak boleh Tak boleh fikir Kalau fikir macam mana muka Ratu Elizabeth tu boleh fikir ha, Macam mana? Ratu Elizabeth <laughs> ha, Muka wanita pertama Wanita ha, pertama wanita pertama dunia ha, tak ada fikir, ha, fikir. Asas ini menuntut Daripada Setiap mukallah Orang yang berakal lah. Yang akhir dan balik Yang akhir ni Yang akhir ni maksudnya berakal Balik ni siapa akal ha, Kita semua ni balik semua dah ha, Kada yang belum balik <tuh> Balik semua dah ni Beriman dengan sifat-sifat Allah Dan nama-nama Allah Yang disebut dalam Al-Quran dan al-Hadis. Certa mengguna makna zahir yang terang Di dalam bahasa tanpa mentaktilkannya atau menampikannya Sebahagian daripada amal atau mengubahkannya Daripada makna zahirnya Jadi yang kita ni ini, ini makna zahir Dia yang kita tahu ni Al-Rahman katanya Allah maha Pemurah Setakat tu kita tahu Pemurah Tapi kalau nak gali dalam lagi Pemurahnya Allah ni Allah akhbar Itu yang disebut Kalau disebut nekmat-nekmat Allah ni Tujuh, bu tujuh buah laut dijadikan jadikan dakwat Semua benda-benda dia jadi pena Belum habis lagi nak cerita ha, Kalau kita nak kaji al-Rahman Allah Allah akibat banyaknya -banyak. tak, tak mampu kan? Tapi apabila kita fikir al-Rahman Allah Dan apabila kita sebut ada Dapat pahala Itu dia panggil ulul alba Bila kita fikir Allah Kasih sayangnya Allah Sebagai contoh Kita dapat rezeki Hari-hari ha, Kasih sayang Allah Rahman Allah Rahman Allah ni untuk semua termasuk manusia beriman dan tidak beriman dan juga untuk makhluk-makhluk yang lain tapi Rahim Allah hanya untuk orang beriman kepada Allah Ta'ala saja Rahim kasihan ni Allah dia lepas tu kita tengok orang kapir pun dapat umum orang kapir umum besar pada kita jangan kita duduk tanya kenapa dia kapir tapi ada banyak pada kita ada juga orang yang fikir gitu aka kan tu, tu yang jadi bengong dia kata, mayang tu kata melayang tu lah apa tu. Ada ada pergi sembahyang betul. Orang pergi sembahyang nak sikat je dia. Ha ini nampak yang real. Dia tak nampak yang, yang yang yang yang tersirat. Sebab tu orang yang beriman ni dia nampak. Bukan di sini. Dunia ni kecil je ya tuan-tuan. Dunia ini Nabi Daud cipta kecil kita agak tak besar mai arah. Betul ingat. Allah rabb aku tutup dah ni Ingat tu, orang-orang ada kereta, ingat Kek lah? ingat stadium, stadium mana pergi tu Oh, Chelsea Long Blackpool mana-mana menang Betul, ha? Chelsea Long Blackpool mana Contohnya oh, ingat semua ha, Ingat semua ha, Apa nama ni, ingat Tesco, pergi Tesco boleh tak? Mahalak, ingat, daripada mula-mula naik list tu Sampai bayar ingat Apa dah semayang? Amin Ingat, mah Kecilnya jatuh-jat adab ha, tu guru masuklah hati. Nabi tahu kecilnya hati kita eh, ni, dunia ni. Boleh masuk. Bukan setakat di Malaysia kan? sampai di England pun kan? mari sekali. Ah. Ha. Oh. Ingat muka Obama Contoh ni tuan Nabi tahu kecilnya masyarakat. Semalam ingat semua tu kecilnya dunia. Sebab tu ada orang tanya Ustaz, "Dalam Nabi kata dahkan dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin, penjara bagi orang Islam." Dan syurga bagi wakaf. Ah penjara, penjara apa? Ada peraturan akan penjara. Ah, ha, contoh-contoh tu, tak percaya buat lawatan sekali ke penjara Sembang. Lawatan daripada persatuan penduduk Korat. Ha, boleh buat lawatan sambil belajar, tak payah jauh-jauh. Ni pergi China lawatan. Habis duit. Ah, ha, pergi koroh, pergi penjara kerja, bekerja kan penjara Sembang. Jadi, ada undang-undang Maksudnya ada, ada undang-undang Mahkam, undang -undang. oh, keberapa Memolah, keberapa Macam duduk asli amat Haa Undang-undang Sebab apa? Sebab dia duduk penjara Tapi orang ada duduk dalam penjara Nak makan waktu tiga pagi Lagi kedama-amat Haa Minta toh miang ke Tak Dia duduk dalam penjara, Tapi, orang -orang ada -ada penjara. Nak, pagi, lah, Kita Islam ni ibarat duduk dalam penjara Haa, ha. tak ada orang, Peraturan yang hebat adalah peraturan hamba lah. Ni nombor dengan lah. peraturan lain Peraturan kecil apa tuan jalan raya tu memang lah, nak ikut uh, kita Malaysia kok kanan lah kalau kita pergi ke mereka kok kiri yang tu nak undang kecil je nak undang, undang parking tapi ikut undang-undang parking tu terbeliak mata takut takut silap parking kena sama oh, tapi undang-undang buah -undang sanggup bukan di sini sebab lain undang-undang ha. parking tu bukan lain takut saya katakan dia sabang kot speed track lagi 76 je ha. saya ingat tu lagi 150 76 7.6 per 70 Jalan merapuh, faham? Haa, jalan merapuh Tak nak ambil otak setabuk Nak bayar tak nak ambil <coughs> Saya kata, tunggu kajian umurkan uh, Potongan 50% Betul tak, saya sohkan turun 50% Tapi tak bayar je, pada 11 bulan je Haa, saya akan kata pulak nanti Sampai 100% Sekiranya saya masuk Dewan Parlimen <coughs> Oh, siapa semua Allah, kau buat situ-situ Ustaz -situ, <coughs> Allahuakbar. Siapa nak sokong tak tahu. Cita-cita tu kan baik, tapi kena ada cita-cita tentang. Astagfirullahazim. Ha, tapi kalau misalnya masuk parlimen tak sibatlah aku liat sini. Astagfirullahazim. Jadi itu. Jadi maksud dia kata sini ha, kita yang akil baligh ni kena beriman dengan sifat Allah. Ha, jadi dia bagi tahu situ banyak ha, nama apa ni, nama Allah yang disebut dalam Quran dan hadis. Asbab ha, tu setengah-setengah Quran Dia nama Allah ha, tu dia hitam Dia walaikairah kan Bukan sahaja tu Bukan sahaja dia nak letak oleh mereka ya, Memang betul lah letak ya, oleh so kita dah Oh ini nama Allah ha, Berfikir Sebab apabila kita fikir Kita akan ingat pada Allah Tengok pokok nombor tak Ingat pada Allah Makan pokok nombor tak Ingat pada Allah Hebat tu lah ha, Hebat sangat Memang orang yang hebat lah ha, Lepas tu Lepas tu ditambah pulak Pagi sembayang pulak um, Allah hebatnya jadi sembahyang Jumaah ni aa, jadi terlebih waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diingat ni tau-tau Allahuakbar. dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak berhempak pada dunia. Sebab apa yang ada pada dia dia semua bagi orang. Sebab tu Nabi dia tidak meninggalkan dirham Nabi tidak meninggalkan dirham Yang Nabi tinggalkan ialah aa, quran dan sunnah. jadi jangan kita kata oh tapi Nabi tak layak umat dia jadi kaya. Aa, tak larang tak salah jadi kaya jadi kaya tapi ingat pada Allah jadi saya rasa cukuplah sekadar itu insya-Allah aa, banyak rizki, kita sambung boleh kita pada kehidupan insya-Allah Alhamdulillah bismillah al bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillahi rabbil alamin hamdan liman ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ربنا انزلنا امنا وانتم توكلنا و ارحمنا ليكوننا من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجعلنا ممن نظره الحمد